Лоран Гунель, я обіцяю тобі волю. Життя Сибіль-Шердон почало руйнуватися, наче картковий будиночок. Начальник поставив перед фактом – лише 10 днів, щоб зберегти робоче місце інакше звільнення. Того ж вечора коханий чоловік Сибіль сказав, що їхні стосунки вичерпали себе. Вона була немов затиснута в лищатах болю, страху та відчаю, Їй не залишалося нічого іншого, окрім як звернутися до загадкового чоловіка, члена братства таємного ордену. Кажуть, він успадкував знання предків про функціонування людської психіки і здатен змінювати життя. Заманлива перспектива, а вже ж? Сибіль вирішує ризикнути. Вона крокує надзвичайним шляхом пізнання себе і інших. Та чи стане їй сил розірвати всі кайдани, віднайти себе і схопити за крила омріяну волю? Бути собою. Відбути справжню мандрівку, омитися в купелі молодості – це не означає перелетіти до невідомого царства природи. Це означає розжитися на інші очі, бачити всесвіт очима якоїсь іншої людини, очима сотні інших людей, побачити сто світів, які вони бачать і одним з яких кожен із них є. Марсель Пруст. Леон, Франція, 8 грудня 2017 року. По осінньому тепли надвечірок, оповиті імлою узбережжя Рони купалися в променях про західного сонця. Усе завмерло. Жодного поруху вітру в порослих чагарником пусторещах. Неймовірний острівець природи обабіч серед міста. На набережній, за металевою горожою, зібрався натовп метрах у 15 від річки. з посвідченням журналіста Семові Бренану вдалося проштовхнутися до жінки, з якої не зводили очей усі присутні. Він знав Сибіль Шердон. Років десять тому, невдовзі після того, як влаштувався в Ньюсвік, брав у неї інтерв'ю. Відтоді він мотався Європою, висвітлюючи для журналу культурні події або готуючи репортажі на актуальні теми. За будь-якої нагоди старався потрапити у Францію, бо вільно говорив французькою. Цього тижня, за браку гарячих новин, Сема відправили в Ліон готувати матеріали про щорічну подію, яка приваблює дедалі більше гостей із чотирьох куточків Європи. Ліон, а за часів Римської імперії – Лугдоном, чи то Фортеця Луга. Богосвідла. От світло Леон і прославляє на цьому вечірньому святі, яке щороку влаштовується вже понад 150 років. Традиційно ввечері 8 грудня ліонці виставляють на підвіконня свічки, і огорнене темрявою місто мерехтить тисячами вогників. Чарівну атмосферу вечірнього міста довершує барвиста підвіска на пам'ятниках. За кілька годин до Збориська на набережній Семові зателефонувала асистентка редакції Дженніфер. «Семе, ти ще в Ліоні?» «А вже ж?» «Уяви, Сибіль Шердон теж!» «Шердон у Ліоні?» Інфа від знайомої із CNN. У неї був ексклюзив на телебаченні. Сибіль Шердон приїхала подивитися на підняття корабля ресторану, на якому починала кар'єру. Вона до причалу прилетить о п'ятій гелікоптером СІНН. Яке це підняття? Виявилося, корабель на дні вже 50 років, а тепер міська влада вирішила очистити річку, тому піднімають. Співробітники мерії потребувалися повідомити прес-Аташе Шердон, і співачка захотіла побувати на події попри рекомендації лікаря. Окей, біжу. Якщо пощастить... Будеш єдиним представником преси. Стареньку пані посадили у величезний обшитий червоним велюром фотель у стилі Людовика XV, над яким попрацював Старк. Вона сиділа на причалі, як королева на троні. Незважаючи на похилий вік і слабке здоров'я, Сибіль усе ще випромінювала особливу ауру і мала незрівняну харизму. Свого часу Сибіль Шердон була однією з найвпливовіших жінок у світі. Вона пройшла неймовірний шлях і проживала незвичайне життя. Метиска, дочка француженки та ефіопа із Джибуті, здобула міжнародну славу співачки, а пізніше стала кіноакторкою. Її обожнював увесь світ. Вона підкорила Голлівуд, але відрізнялася від інших зірок. Не чванилася, завжди трималася як людина вільна. Не скута рамками ані продюсерів, ані журналістів, ані іміджу, ані навіть успіху. Настільки вільна, що одного дня покинула все в зі слави і присвятила себе Міжнародному фонду підтримки дитячої освіти. Сибільна правду віддавалася цій справі, її фонд був не таким, як в інших зірок, що займаються гуманітарною діяльністю, аби уславитися чи кружляють планетою приватними літаками, нещадно забруднюючи повітря і вдаючи, ніби борються із глобальним потеплінням. Сибіль Шердон була цілісною особистістю, завжди діяла послідовно, і цим вражала людей. Безліч приватних благодійників та організацій, довіряючи їй, фінансували фантастичні проєкти по всьому світу. Дочекавшись, коли журналіст CNN закінчить із запитаннями, Сем і собі підійшов до Сибіль Шердон представитися. Мабуть, ви не пам'ятаєте мене. А вже ж пам'ятаю, ви брали в мене інтерв'ю на Конгресі фонду 2008 року. Сем усміхнувся. Зазвичай розбещені славою знаменитості не звертають уваги на інших. Попереду височів величезний портовий кран, огорнений серпанком і променями прозахідного сонця. На причалі височенний підйомник, з якого звисали гігантські колещата, скидався на поплямованого іржею металевого жука. Біля крана юрмилися чоловіки у жовтих касках. Дехто веревнів, а решта мовчки втупилася в темні води річки. На краю надувного човна сиділи драйвери в блискучих чорних комбінезонах, що мерехтіли в сутінках, і лаштували на спини жовті балони. Потім перехилилися, і річка беззвучно їх поглинула. «Накритися, змерзнете!» – мовила до Сибіль жінка, яка стежила за нею, ніби господиня за молоком на плиті. «Певно, доглядальниця». Жінка простягнула шаль, але Сибіль усміхнулася і жестом відмовилася. Раптом кран запрацював, оглушливо загудівши, і Гомін умить стих. Усі прикипіли поглядами до рони. Чоловік у бежевому плащі, судячи з усього, керівник операції з підняття судна, давав розпорядження. Оператор СІНН фільмував. Сибіль Шердон видавалася спокійною і розслабленою, однак її і без того із кристі очі заблищали, коли із сумних вод річки винорнув закутий у ланцюги корпус корабля. Він був немов велетенський кит у тенетах, що, налягаючи всією масою, борсається в останній спробі визволитися від кривдників. Ланцюги скриготіли під непомітною вагою. Долинув запах мокрої деревини і річкової твані. Доглядальниця, стоячи на кілька метрів від фотеля старої пані, Занепокоєно спостерігала за емоціями на обличчі віреної під її опіку жінки. Стоп! вигукнув чоловік у формі кранівника, піднявши руки. Поворот на 180 градусів. Фотограф Ньюсвіку активізувався. Фотка фрештки судна так, щоб Сибіль Шердон була на першому плані. За декілька хвилин обліплене намулом судно, з якого скрапувала на причал вода, зависло в повітрі. Кран поволі опустив вантаж на масивні дерев'яні палі, і вивільнені ланцюги забріщали. Мотор стих, запала тиша. Піднятий із дна корабель виглядав велично. Сем пильнував реакцію старенької пані, яка мовчки дивилася на величезний каркас на причалі. Вочевидь, видовище її схвилювало. Журналіст підійшов до Сибіль і присів на впочіпки, щоб бути на її рівні. «Упізнаєте корабель, пані Шердон?» – запитав він. Вона всміхнулася, не відводячи очей від решток судна на причалі і злегка кивнула. Сем здогадався, що її заполонили тисячі спогадів, тисячі думок. У його голові роїлося до стобіса запитань. Але він боявся виявити неповагу до її емоцій і вкрасти цю, вочевидь, украй важливу для неї мить. Він чекав довгих кілька хвилин, перш ніж порушити мовчанку. Отже, тут почалася ваша кар'єра співачки. Сибіль Шердон знову сміхнулася і заперечила. Ні, я б так не сказала. Хіба не тут видавали перші концерти? Вона похитала головою. Ні, але тут перевернулося моє життя. Доглядальниця не зводила із сема очей. Здавалося, один хибний крок із його боку, і вона накинеться. Фотограф невтомно клацав фотоапаратом. Можете розповісти детальніше? То було на початку 1960-х років. А точніше у 1964-му. Я працювала на цьому кораблі, кораблі-ресторанні, де був піано-бар і ввечері проводилися концерти. Я керувала командою працівників на борту, але в мене нічого не виходило. Проте без цього провального досвіду моє життя ніколи б не склалося так, як склалося. Вона закашлялася. Кашель кепський. Зим не стримався і стурбовано позирнув на доглядальницю. Та зустрівшись із нею поглядом, одразу пошкодував. Вона виструнчилася, і Сем зрозумів, що мимоволі нагадав про її місію. Аж тут до Сибіль Шердон підійшов керівник операції з підняття корабля в забризканому мулом бежевому плащі. «Пані», – сказав він, – «хлопці зійдуть на борт корабля. Звісно, ми не можемо запропонувати вам до них приєднатися. Ви ж розумієте, якісь елементи можуть обвалитися». «Так, розумію». Але ми будемо знімати відео і потім покажемо вам записи, якщо хочете. Чудово! Чи є якась зона на кораблі, яку б вам найдужче хотілося побачити? Ми тоді знімемо, якщо вийде. Вона на кілька секунд замислилася, похитуючи головою. Аж тут очі її заблищали. Я б хотіла побачити рояль. Чи те, що від нього залишилося, якщо за всі ці роки вода його не знищила? Чоловік зобразив розуміння на лиці. «Дуже добре, пані, я передам ваше прохання. Де він стояв?» У великій залі, де проходили концерти. «Чорний кабінет не рояль. Ви його не прогавите». «Гаразд», – відказав чоловік і пішов. Кілька секунд Сем мовчки дивився на Сибіль Шертон і нарешті мовив. «Здається, цей рояль мав для вас велике значення». Вона задумливо кивнула. Вуст торкнулася ледь помітна ностальгійна посмішка. Він був свідком мого падіння і відродження. Під його компанементом я вперше насмілилася співати на сцені. Це ще був не концерт, та я відважилася виступити. От що головне. А все завдяки молодому піаністові. Він був ірландцем, як і ви, мабуть? Що коли клієнти розходилися, грав власну композицію, чуттєву, меланхолійну. Сем помітив на очах Сибіль сльози. Доглядальниця занепокоїлася, насупилася і демонстративно позирнула на годинник. "Як його звали?" поцікавився Сем. "Мовчання. Джеремі Фланаган". Потім ми втратили зв'язок Багато років по тому моя подруга казала, що бачила його в нью-йоркському піанобарі. Я туди телефонувала, намагалася знайти Жеремі. Але він якраз змінив роботу і не лишив адреси. Отак і минає життя. Вічно бракує часу подякувати тим, хто сам і не підозрюючи відіграв вирішальну роль у нашому існуванні на землі. Завдяки цьому музикантові я наважилася співати. Він сказав мені прості слова. Але тоді, коли я найбільше їх потребувала. Ти зможеш. Мені треба було це почути. Хтось мав мене підбадьорити, дати зелене світло. Два слова перевернули все моє життя. Можна сказати, що він заклав підвалини вашої кар'єри? Сибіль хитнула головою. Та ні, все ж ні, хоч він дуже вплинув на мене. Сем побачив, як двоє піднімаються на місто колишнього корабля-ресторану. «Взагалі то?» – додала Сибіль після паузи. «Моє життя перевернула інша людина. Інший чоловік». «Інший чоловік?» Сибіль Шердон надовго занурилася в себе. У задумі всміхнулася і нарешті мовила. «Таємничий чоловік. Минуло 50 років, а він так і лишається для мене таким». Тим нечим. Сем відчув, що це унікальна нагода, яку не можна прогавити. «Розкажіть мені все». «Ого, так прям все. На це піде не одна година. Це довга історія». Після цих слів вона зайшлася кашлем. Напад усе не припинявся. Доглядальниця підхопилася. «На цьому зупинімося, пане Бренене». «Але ж ми тільки почали». Я почула про кілька годин. Про таке й мови бути не може. Нам лише... Прошу вас, не наполягайте. Ходімо, Сибіль. Вам треба відпочити в наметі, можна вилітати. Доглядальниця підхопила за руку стареньку, яка марно боролася з кашлем і допомогла їй підвестися. Відпочивайте, скільки треба. Гукнув Сем, стараючись, щоб це прозвучало безтурботно. Продовжимо, коли захочете. Поговоримо спокійно. Журналіст простежив за ними поглядом. Вони подалися до оздобленого міським гербом намету, напнутого віддалік на причалі. За 15 хвилин до намету підійшов керівник операції з підняття судна. Сен поквапився до нього і простягнув візитівку. Сен Бреннан, Юсвік. Жак Верже. Верже пропустили в намет, Тасем і собі до досередини. Сибіль Шордон сиділа у фателі біля розкладачки, де, мабуть, відлежувалася. «Маю перший відеозапис», – сказав Верже, помахуючи планшетом. «Ми все-таки не знайшли рояля. Певно, він розвалився на окремі частини, а хвилі їх рознесли». «Ви зробили все, що могли», – відповіла Сибіль із силованою посмішкою. Тасем бачив, що вона приховує смуток. Разом з усіма він подивився запис на планшеті, з понад плеча до глядальниці. Усередині корабель сильно пошкодився. Стіни вкрилися мулом, водоростями та іншими водними рослинами, що жалюгідно звисали звідусіль. Глядачі побачили перше приміщення, майже порожнє. Потім друге, завалене розтрощеними меблями. Услід за камерою спустилися сходами. Брудні сходинки ледь проглядалися в темряві. Потім зайшли в тісне приміщення, що, мабуть, було каютою. Потрапили у простору залу із понівиченою апаратурою, що мала акполіптичний вигляд. Піднялися сходами нагору до кабіни управління з осібіч обліпленою підводною рослинністю. Рушили далі, до темного коридору, що вів до великої зали. Оглянули стару барну стійку, що вкрилася тваною, столики і перевернуті стільці, ілюмінатори, деякі без шибок, деякі з шибками, каламутними від твані. Кілька рибок, що мимохідь стали в'язнями затонулого судна, розпачливо борсалися на прогнилі підлозі. Краєм ока Сем стежив за Сибіль. Вона була занурена в себе і уважно роздивлялася рештки корабля на екрані. Коли запис добіг кінця, ніхто не вимовив ані слова. Атмосфера була гнітюча. Сем наважився порушити мовчанку. Мені б дуже хотілося взяти у вас інтерв'ю і дізнатися про ваше життя на борту цього корабля. Розкажіть мені про період вашого становлення. Особливо цікаво почути історію про таємничого чоловіка, якого ви згадували. Підтвердивши побоювання журналіста, замість старої пані озвалася доглядальниця. На таке інтерв'ю потрібно багато годин, нагадала вона, а це абсолютно неможливо. Довелося простягнути розмову на кілька днів, та не може бути й мови, щоб пані Шердон ночувала де інде, окрім свого будинку в кому. Стан здоров'я їй не дозволяє, і так далі в тому ж дусі. Сем навіть не пробував сперечатися. Утрутився журналіст CNN, поставив кілька запитань. За чверть години загудів пропелер гелікоптера. Лопаті розсікали повітря, війнула керосином. Сибіль Шардон тепло попрощалася із Семом і журналістом СІНН, помахала групі людей, що зібралися за металевою огорожею, і піднялася на борт гелікоптера. Гуділо все сильніше. Гелікоптер поволі відірвався від землі, розвернувся – Здійнявся в небо і загубився в передвечірньому грудневому тумані. Робітник у жовтому дощовику і синіх чоботях, озброївшись шлангом, заходився поливати судно. Корпусом стікала смердюча твань, потроху оголюючи колишнє жовтувато-зелене забарвлення. Проступила й назва корабля. Певно, колись це був напис позолоченими літерами. «Пігмаліон». Сем підійшов ближчий, запитав у керівника операції. «Пане Верже, я б хотів зійти на корабель і пофотографувати для Ньюсвіку». Жак Верже похитав головою. «Це неможливо, ми ще не подбали про заходи безпеки. Чи можна потрапити туди пізніше?» «Можливо, точно не скажу». «Ви маєте мою візитівку, зателефонуйте, як буде змога». «Домовились». Комо, Італія, 5 січня 2018 року. Із квадратною головою Сем вийшов із таксі і захряснув дверцята. Він пошкодував, що бовкнув три слова італійською, коли сідав у автівку, бо таксисто прорвало. Усю дорогу без угаву деревенев, і його вже було не спинити. Коли білий фіат ще за поворотом обсадженої киперисами дороги, Сем полегшено зітхнув. Відновився спокій. Лише вряди ряди годи долинав щебет птахів. За високими чорними загорожами буйна рослинність затуляла всі споруди. Над головою небо кольору синього топаза. І хоч у повітрі відчувалася прохолода, здавалося, що вже весна. Після похмурого Лондона Сем ніби потрапив на іншу планету. Журналіст натиснув на кнопку відеодомофона. Відчинилася брама, що вела до алеї, обсадженої рододендронами, лавровими деревами і азаліями. Чоловік витяг фотоапарат і зробив кілька знімків. Цього разу вирішив працювати без фотографа, щоб той не завадив довірливій розмові. Минув майже місяць відтоді, як корабель-ресторан підняли з днарони. Десь за години після того, як Сибіль Шердон вилетіла з Ліона, Семові зателефонував Жак Верже. Перепрошую, але ви лишили мені візитівку і просили зателефонувати в разі чого. Так, так, а вже ж, що сталося? Ми знайшли рояль. Рояль. Запізно для зворушливого фото співачки біля інструмента, знайденого після стількох років. Він був не у великій залі, сказав Верже, а в другій, поряд. До речі, чистовізіння, що він опинився саме там. Бо це герметичне приміщення. Там, може, була система підтримки життєдіяльності на кораблі. Певно, це судно було призначене для навігації у відкритому морі, а не на річці. Коротше, там утворилася повітряна кишеня, тому рояль лишився сухим. І, судячи з усього, в гарному стані. Неймовірно. І ще одна дивина. Яка? Там немає струн. Не збереглися струни? Жодної. У корпусі порожньо, там лише трохи брунатного пилу на дерев'яній панелі. На резонансній деці? Так, мабуть. Дивно? Взагалі-то нічого дивного. Неймовірно, але логічно. Повітряна кишеня завадила проникненню вологості. Певно, із часом струни поіржавіли, а тоді розсипалися на порох. Що ж ви хочете, інструмент пролежав під водою понад 50 років? Гаразд, відкладіть його кудись у безпечне місце, побачимо, що з ним робити. Та Тасен так нічого і не вигадав. Пахощі мімози повернули журналіста від цих думок у реальність. Яка краса! Січень буяє жовтим квітом. Дивовижна Італія! Сем дочекався виставки Рафаеля в музеї Бергамо, а тоді поїхав у кому, що в годині їзди звідти. Вілла співачки Сибіль Шердон несподівано замайоріла в низовині над блакиттю озера. Старовинна вілла була гарною, але не претензійною. Вухристий фасад із переливами, стіни на кутках і виступи навколо вікон оздоблені каменем, покрівля із теркотової черепиці. Столітні сосни похилилися так, ніби зустрічають гостей реверансом. У супередж зимі цвітуть камелії. Відчуття таке, ніби потрапив у XIX століття, коли в приозерних вілах кому шукали захисту митці доби романтизму. Немов духи Ліста і Верді от-от вигулькнуть із закутків. Сема прийняла усміхнена молода жінка. Мила брюнетка із зібраним у хвіст волоссям, і ясними блакитними очима. Вона говорила французькою із милим акцентом. Сема втішила, що не доведеться мати справу із доглядальницею, яка стерегла співачку, мов сторожовий пес. «Як вас звати?» – поспитався він. «Джулія», – мовила жінка, обдарувавши Сема широкою усмішкою. Вона провела журналіста до ошатної брукованої тераси, де у великих керамічних горщиках росли помаранчеві дерева. Сибіль Шердон не змусила себе довго чекати і тепло зустріла Сема. Вона видалася йому більш розслабленою, ніж у Ліоні. Джулія подала їм на журнальний столик паруючу каву і шоколадні макаруни. «Отже, ви дуже хочете почути мою історію про життя на борту Пігмаліона і зустріч із таємничим чоловіком, якого я згадувала попереднього разу», – уточнила Сибіль, змовницьки усміхаючись. Саме так. Вона жестом запропонувала йому сісти на білий плетений фотель із великою ніжно-плакитною подушкою. Як я вже казала, це довга історія. Сибіль подякувала Джулії, і та повернулася в будинок. Сем узяв філіжанку кави, не зводячи очей зі співрозмовниці. Жінка випромінювала спокій. На її вустах усе ще грала усмішка. Вона теж умостилася в фотелі і замислено вдивлялася в озеро. Очі в неї горіли, і вона почала оповідь. «У мить зустрічі з тим чоловіком, я відчула, що він розумів мені те, чого я сама про себе не знала. Сибіль помовчала і подивилася вдалечінь. Сем пив каву і уважно стежив за жінкою. Він відкрив мені таємницю, що перевернула моє життя – таємницю, якою мені хотілося поділитися з усім світом, щоб усі могли нею скористатися, як я. Але він мені не дозволив. Сем слухав мовчки і навіть боявся ворухнутися, дозволяв собі лише вдихати свіже повітря і пахощі первоцвітів сезону. «Ця таємниця дала мені ключ до мого існування», продовжувала Сибілі рівним голосом. Розблокувала мені гальма, позбавила страхів і тривог. Це був ключ до мого внутрішнього світу. Він відчинив двері до мого особистого розвитку. Та передусім той чоловік і його таємниця зробили мене вільною. Сибіль досі дивилася на озеро, але сам відчував, що думками воно далеко. За межами озера. Ген за горами. Жінка вже була в іншому місці, в іншій епосі. Ліон, 14 червня 1964 року Час прокидатися. Настирливий дзенькіт сповістив про настання нового дня. Я змусила себе розплющити очі і зиркнула на електронний будильник. Це була перша модель фірми «Джаз», яку мій хлопець Натан подарував мені на 32 роки. Геть сонно я просунула руки під подушку і ще трішки поніжилася в ліжку, вдихаючи спокусливе тепло м'якої постелі. «Будь мужньою!» Я підхопилася, сіла на ліжку. Здригнулася, у спальні було прохолодно. Чорняві пасма Натанового волосся контрастували на білій подусті. Він досі солодко спав, і мені так кортіло пригорнутися до його теплого тіла. Йому можна спати ще 15 хвилин, не займай його. Сяк так я змусила себе вислизнути з ліжка. Вимкнула другий будильник, який мав спрацювати за 5 хвилин. Якщо перший раптом дасть збій. Старий, добрий механічний будильник, який ніколи не підводить. Я посовувала ногами в пошуку капців, але знайшла тільки Натанові. Вирішила їх позичити, бо не хотіла відчиняти фіранки і будити його ранковим світлом. Намагаючись вийти зі спальні беззвучно, я прокралася до ванної. Якщо вставши не на ту ногу, матимеш поганий день, чого ж очікувати від дня, який почався не у своїх капцях? Тримтячи від холоду, я прийняла душ, бо вода постійно перемикалася із теплою на холодну. Справжній контрастний душ. Наш бойлер здох кілька тижнів тому, а я ніяк не могла добитися ремонту від орендодавця. Старий скнорамиттю змінював тему, щойно я зверталася із цього приводу. Я трохи обсохла в шовковистому пеньюарі і вбралася у запашний свіжовипраний одяг. На кухні булькала і парувала кававарка. І от увійшов Натан. Видно, не в гуморі. Це ти взяла мої капці? Вибач, я не хотіла тебе будити і шукати свої. Якби вони завжди були на місці, шукати б не довелося, буркнув він. Про мене докір був несправедливим. Натан вважав, що лад у домі має відповідати чіткій логіці. І будь-які порушення сприймав за брак розуму. Мешкали ми у двокімнатній квартирі на схилі Круарус. Це була колишня майстерня Каню, яку, подібно до багатьох інших, переробили в житлове приміщення, коли підприємства Ліонського шовку збанкрутіли. Вузька квартирка з високими стелями і спальнею в Мезоніні дивувала наших друзів оригінальним плануванням. Але взимку її годі обігріти. «Нераціонально», – казав Натан. Я вийшла на роботу раніше, ніж зазвичай, і здивувалася незвичній для червневого дня про холодні на дворі. Натан буде на кораблі ближче до полудня. Він ще вчився, писав докторську дисертацію з наук і технологій мистецтва. Такий диплом обіцяв працевлаштування на найвищому рівні. Я взяла його на роботу офіціантом із частковою зайнятістю і приховала від усіх наші стосунки, та невдовзі пошкодувала. Брехня могла вийти мені боком, Ба бо навіть дорого обійтися. Я вічно боялася, що хтось нас викаже, Звинуватить мене. Натан, звісно, нікому, ані Чичирк. Він був мовчазним інтелектуалом, Що, як то кажуть, забув язика в роті. Але я боялася, що нас побачать разом. Гуляючи містом у вільні вечори, Ми уникали району, де був пришвартований корабель. А також місць, де мешкали працівники. Я подивилася всі адреси. Я не дозволяла Натанові привселюдно обіймати мене за талію чи тримати за руку. Жахалася свої думки про те, що мене побачить у його товаристві в неробочі години. Було так прикро. Наше особисте життя стало зовсім іншим. А все через те, що я надумала взяти свого хлопця на роботу. Як і щоранку, я звернула на вулицю терм і сіла на фонікулер що сполучав район Круарус зі старими кварталами по Підсхилу. Зазвичай я приходила на корабель пізнього ранку, але того дня домовилася про ранню зустріч зі страховим агентом, щоб переукласти угоду. Кількома місяцями раніше я влаштувалася на корабель ресторан торговою агенткою для організації заходів – весіль, вечірок, фуршетів тощо. Я мала налагоджувати зв'язки з місцевими підприємцями, яких могли зацікавити святкові заходи на порту. Новачкам щастить. І всього за два тижні я уклала дві успішні угоди поспіль, які звалилися мені, мов, сніг на голову. Без жодних зусиль із мого боку. Власника корабля це так вразило, що він призначив мене директоркою. Для мене це була велика несподіванка. Я була геть готова а, чесно кажучи, некомпетентна для такої роботи. Та фінансові ресурси не дозволяли власникові найняти досвідченого фахівця. Корабель був нерентабельним, і банківський кредит з кожним днем нещадно тиснув. Без сумніву від такого підвищення не відмовляються, і я сприйняла його як унікальний шанс у житті, рідкісну можливість, але й також як серйозний виклик. Адже це був виклик для мене. Людини абсолютно не підготовлені до директорської посади. Зі своєю командою я почувалася незатишно в новій ролі. Ба більше мені катастрофічно бракувало впевненості в собі, і стосунки з підлеглими не клеїлися. Я вибрала своїм фахом торгівлю не за покликанням, не за природним хистом, а радше як терапію. У вагон фунікулера зайшов вже брак – і після короткого звернення пройшовся між пасажирами, простягаючи палюха. Він не видавався нещасним. Я була певна, що він брехав, прикидався знедоленим. До того ж, був молодим та й некалікою. Супермаркети, які в Леоні тоді тільки-но з'явилися, брали всіх без розбору клеїти етикетки і розкладати товари на полицях. Роботи вдосталь, аби бажання Зарплатня в мене була маленька і не могло бути й мови, щоб подавати милостиню. Я не зводила з нього очей, поки він під гуркіт фунікулера ходив від пасажира до пасажира і випрошував гроші. Мені зробилося лячно, аж він підійшов і до мене. – Знайдеться копієчка! – хмуро втупившись у мене, жебрак рішуче простягнув капелюха. Я хутко дістала гаманець і кинула півфранка. Боялася, ще раптом нападе, як відмовлю. Нарешті я вийшла на свіже повітря і швидкою ходою дісталася на чверть години до корабля-ресторану, пришвартованого на пристані Сони в історичному центрі Ліона Прескілі. Ідеальне розташування між пішохідним мостом Палацу Правосуддя і мостом Бонапарт. Корабель знімався з якоря тільки коли організовувалися круїзи з обідами і вечерями. Причал був унизу набережної селестинців, і гул машин не долинав до корабля. Увечері можна було милуватися дивовижними вогниками Старого Ліона і базилікою Фурв'єра на другому березі річки. Пігмаліон був старим судном і конче потребував ремонту. На гарному, жовтувати-зеленому корпусі подекуди лущилася фарба. На переробленому в терасу містку, що подовжував зашклену велику залу ресторану, не завадило б відполірувати паркет із червоного дерева. Геть подряпаний і затертий. Та й у самій залі провести ремонт і освіжити декор. Темні обшити деревом стіни виглядали сумно. Можна було освітлити, а краще перефарбувати. На співбесіді власник корабля захоплено розповідав мені ремонтні плани, але відтоді анічоїсінько не змінилося. Шкода, бо корабель мав свій шарм. немов старовинна будівля, якій потрібна лише реставрація, щоб перетворитися з розвалини на будинок у вінтажному стилі. Ледве перейшовши через трап, я зіштовхнулася із нашим різноробом, що цілісінький день лагодив несправності, а їх у нас свічно було достобіса. Він стояв на колінах перед скринею з рятувальними колами. «Доброго ранку, Бобі!» – привіталася я. «Доброго ранку, Сибіль! На тебе чекає якийсь пан, он там!» – мовив він і кинув на низенького чоловіка в брюзовому костюмі, що сперся на поруччя. У ті часи директорів ще не прийнято було називати на ім'я, а тим паче тикати. Проте всі мої співробітники із легкою душею саме так і зверталися до мене. Я починала як їхня колега, і вони не могли позбутися цієї звички. Я підозрювала, що дехто навмисне ускладнював мені і без того нелегке завдання, поки я силкувалася утвердити свій авторитет. Але не Бобі. То був добряк, що й мухи не образить. Високий кремезний брюнет сорока років із великою головою і обличчям, припухлим від зловживання алкоголем та безмірного поїдання чипсів. Він страждав від морської хвороби і виявив, що чипси для нього як антидот. Усі знали, що він прикладається до пляшки, чи радше пляшок, який необачно ховав, де прийдеться. На кораблі на це заплющували очі, адже Бобі нікого не займав. Та зрештою алкоголь, мабуть, послабив йому мозок. І всі вважали його Бевзем. Я здогадувалася, що він свідомо підтримував таку репутацію, аби йому дали спокій. Він був із тих, що ніколи не сперечаються і завжди чинять по своєму. Замінюєш замок на скрині? спитала я. Я неодноразово просила його розібратися із дверима вбиральні для відвідувачів, що погано замикалися, та все дарма. Ага, застрягає. «Он як!» Мені було начхати, що замок на скрині застрягає, але читати нотації не хотілося, бо ще вважати мене справедливою керівницею, а той узагалі стомиться від докорів і покине нас. Бобі був нам потрібен. Знав корабель як свої п'ять пальців і пам'ятав усі механізми до найменшої пружинки. Незаміна людина. Така втрата була б катастрофою». «А із замком у вбиральні розберешся?» «Ага, розберусь», – відказав він, як і щоразу, коли я зверталася із цим питанням. Я розуміла, що годі сподіватися. Він ніби весь час був чимось зайнятий та здебільшого дурницями. Таке враження, що завжди брався до найменш важливих і найменш нагальних справ. Я потисла руку страховикові в костюмі. «За п'ять хвилин я у вашому розпорядженні». Сказала я йому. Якраз устигну обійти всю команду і привітатися з кожним. Я швидко. Прошу, я не поспішаю. Двері моєї каюти були відчинені. І звідти долинав голос Шарля, власника корабля. Він говорив по телефону. бо щодня з'являвся на борту. Годину чи дві сидів у своєму кабінеті. Інколи в моєму, бо тільки там був телефон. А тоді йшов у своїх справах у місті. Я зазирнула й помахала йому рукою. «Запевняю вас», – сказав він у слухавку. «Я два тижні тому передавав фінансові документи директору банку, а він пообіцяв дати відповідь за тиждень». Засмаглий, сивоволосий, у потертому, але елегантному одязі Шарль був привабливим чоловіком, що чудово почувався у свої 60. Він походив зі старовинного роду ліонських аристократів як молодший син успадкував після смерті батьків корабель і переробив на ресторан. До того він ніколи в житті не працював, але розтримкав чи не весь спадок і розраховував, що судно його прогодує. Справи йшли кепсько, і Шарль сподівався, що я надолужу його промахи і закрию дірки в бюджеті, які йому дошкуляли. Він був чоловіком поштивим і за посмішкою приховував катастрофічність ситуації від усіх. Та від самого себе. Я ж віденько обійшла команду. Побачивши мене іздалеку, катель, як завжди, накинувся із питаннями. У такій миті я напружувалася. Висока і струнка, тридцятирічна фарбована білявка добре знала, що має чудову фігуру, і вміла нею хизуватися. Молода кар'єристка завідувала рестораном. Під її керівництвом були всі офіціанти, які захоплювалися її професійністю. Мене б це тішило, якби не підозри, що вона націлилася на мою посаду. Шарль узяв катель на роботу невдовзі після мене і аж трусився від сексуального потягу до неї. Він розхвилював її вакансією, наобіцявши золоті гори. Зокрема, сказав, що після модернізації судно стане розкішним. Катель навісніла, що мене призначили директоркою у той час, як вона не поступалася мені ані освітою, ані компетентністю. За будь-якої нагоди вона давала зрозуміти, що мені не місце на цій посаді, а я й сама сумнівалася. «Ти не думала попрохати, Марко?» – сказала вона мені начальницьким голосом. «Щоб не горлав у мікрофон, коли оголошує відправлення». «Так, я йому скажу». Пасажири щоразу підстрибують, муху жалені. А нібито ж приходять до нас розслабитися. Лоцман Марко був неотесеним чолов'ягою років шістдесяти, від якого гидко відгонило мускулінністю. Він мене лякав, і я певна, що Катель це завважила. Вона регулярно штовхала мене в його пазурі, вимагаючи обговорити те чи те питання і знаючи, що я не буду цього робити». Їй бракувало розуму вигадати привід, від якого мені не відкрутитися. Така була в катель улюблена розвага доводити мою некомпетентність. І ще одне, додала вона, треба, щоб ти прийняла рішення про Натана ми довго не протягнемо із цим неумійком. Я намагалася вдати байдужість вона добре знала, що це я його найняла, хоч, слава Богу, про наші стосунки їй було невідомо. Звісно, він був не найкращим офіціантом, але й не найгіршим. Нарікаючи на некомпетентність Натана, Катель лиш зайвий раз наголошувала на моїй. «Вибач, мушу бігти, мене чекають», – сказала я, вказуючи на заскоченого зненацька страхового агента, що хтиво зиркав на сідниці Катель. Я пішла картаючи себе. І на що я перепрошувала? з якого дива виправдовуюся перед нею. Я, мимоволі, зненавиділа Катель, і моя антипатія наростала через заздрість. Я заздрила її самовпевненості і напористості, а саму мене гризли сумніви, страхи і вагання. Наша схожість повсякчас нагадувала мені травматичний досвід у підлітковому віці. Я запросила до себе подругу з ліцею, і коли вона пішла, Тато захоплено нахвалював. «Такий сильний характер!» Я страшенно засмутилася і потай побивалася. А я? Що ж я зробила не так? Чому не обдарована такою силою? Я поспіхом продовжила обхід команди, ковзаючи рукою поручніми, пошерхлими від перефарбовувань білою фарбою по ржавому металу. У кімнаті для відпочинку було порожньо. У раковині гора брудних чашок від кави. Мене це страх, як дратувало. Чому вони не миють горнятка одразу? Це ж елементарно. Так і підмивало грюкнути кулаком по столу і дати їм прочухана. Та менше з тим, не буду кидатися на людей. Вивести винних на чисту воду було елементарно, адже горнятка були особистими, у кожного свій малюнок. Та я не хотіла брати на себе роль поганого поліцейського. У залі ресторані, де в обшиті темним деревом стіни були вбудовані ілюмінатори, я привіталася з офіціанткою. Вона накривала столин до сніданку. Білі скатертини, приховуючи потерті стільці, навіювали ілюзію розкоші і комфорту. Далі я зустріла бармена Джефа, мого безпосереднього підлеглого. Мершавий, білявий, ходячий клубок нервів. Та водночас закоренілий оптиміст. Джеф слухав Риггі і натирав до близьку раму барної дошки, де красувалася фраза дня. «Кава фрапе! Фрапанута, як твій бос!» «Доброго ранку, Джефе! Привіт, Сибіль!» «Знаєш, клієнтів навряд розсмішить твоя фразочка на дошці!» «Сибіль, не парся!» Джеф умів створювати в барі особливу атмосферу, за якою клієнти почувалися затишно і замовляли більше. А от із почуттям гумору у нього не склалося. І ця його вада псувала репутацію закладу. Крім того, Джеф кепсько підтримував у барі лад. Часто лишав брудні келихи на стійці і не встигав приймати замовлення, вигадуючи дурнувачі жартики. Я ніяк не могла змусити його виправитися. Щоразу, як наважувалася заговорити про це, Джеф захищався псевдораціональними аргументами, на які я негодна була одразу відповісти. Контраргументи завжди спадали на думку запізно, коли я поверталася до себе в каюту. Він так вправно давав відсіч, що я впадала в ступор. Штовхнувши двері в кухню, я побачила Родріги, який нарізав м'ясо. Готувалися й парували страви, розносячи пахощі приправ і смаженої цибулі. Доброго ранку, Родріге! Доброго Сибіль. Кухареві було близько сорока. Чорняве, розкуйовджене волосся, сумовитий погляд, велике черево. Шеф наш був вельми чутливим чоловіком. Часом здавалося, що він цілковито в полоні сумних дум. Він був обдарованим, знався на оригінальних поєднаннях смаків, але занурившись у своє творіння, нерідко втрачав лік часу. За таких оказій виходила з ладу вся система обслуговування. А через те, що Родріге був таким вразливим, я не могла йому дорікати. На будь-яке зауваження він страшенно ображався. Навіть коли я підключала всю тактовність і надзвичайно завуальовано натякала, що трішечки занепокоєно обслуговування, він хмурнів так, ніби я сповістила, що його стратять на гільйотині. Тоді Родріге замикався в собі, як примхливий митець якого всі покинули і ніхто не розуміє, і, набравши нещасного вигляду, гірко нарікав, що я вважаю його нездарою. У такому разі він працював ще менш ефективно, поза як кухарство відходило на другий план, порівняно з пережитою драмою в наших стосунках. Ще одна проблемка, з якою я не могла дати ради, стосувалася його щоденних перлів у меню. Звісно, це були поетичні назви, але не описові й не рекламні. Дощова неділя могла передувати печальному понеділку. Некращими були й назви страв. До гратену журба пропонувався часниковий соус меланхолія. Найтяжче доводилося на весіллях, поза як нашому кухареві щастя молодят неодмінно навіювало болісні спогади про дружину, яка його покинула. Якось я, зібравши волю в кулак, попрохала його змінити назву першої страви, яку він охрестив солодкою ілюзією. «Чи не міг би ти придумати щось веселіше?» – мовила я. «А що тут сумного?» «Ну, це сумно, коли на десерт подають мармуровий кекс у шоколаді «Чорне дзеркало». Постав себе на їхнє місце. Це ж весілля. Вони хочуть бути щасливими, тішитися». «А що ти пропонуєш? Тілятину, маренго і його Він стинув плечима і висловив ще якісь міркування про те, що щастя в глибокій меланхолії, радше, ніж у поверхових веселищах. Після цього Родріга відгородився від мене непорушною мовчанкою, і я була змушена піти. Більше я не наважувалася повертатися до цієї теми. Цього разу він був у доброму гуморі і я його підбадьорила. Ммм, сьогоднішні страви гарно пахнуть, та й виглядають смачно, радісно сказала я, щоб у нього була мотивація. Родріге насупив густі чорні брови і кинув на мене погляд людини, ображеної до глибини душі. А що, вчорашні були погані? Та ні, що ти, усе було досконало. Я поквапилася втекти в залу. Навіть компліменти незмінно оберталися проти мене. Нема на те ради, я щодня був зайве. Утім, я захоплювалася щирістю Родріги. Він ніколи не приховував своїх почуттів, тоді як я вважала себе зобов'язаною підлаштовуватися під кожного. Доброго ранку, Корантіне. Доброго ранку, пані Ширдон. Корантін працював офіціантом на повну ставку. Середній зріст. Маленькі карі очі, русяве волосся. Доволі довге, але бакенбарди завжди охайно підстрижені. Він був єдиним членом команди, що звертався до мене на ви. Він надавав великого значення правилам етикету та умовностям. Цьому бретонцю, що опинився в Ліоні, було за малим 20 років. І він був жахливим перфекціоністом. Утім, одержимість стосувалася візуальних аспектів. А от складання серветок чи розташування столових приборів аж ніяк не пришвидшувало обслуговування. Він інакше не міг. Навіть коли в нас був завал, він моволі поправляв виделку, проминаючи накритий столик. На щастя, карантин не був моєю проблемою. Відповідальність за нього несла Катель, як керівниця ресторану. Ранковий обхід я скінчила привітанням із Марко, нашим лоцманом. Хоч язик не повертався називати так, це здоровило, що відповідало за навігацію і технічне обслуговування корабля. Сказати, що він ніколи не всміхався, нічого не сказати. Здавалося, вусати чорнявий і кремезний чоловік завжди злиться, навіть коли все гаразд. Ранковий обхід я скінчила привітанням із Марсо, нашим лоцманом хоч язик не повертався називати так те здоровило, що відповідало за навігацію і технічне обслуговування корабля. Сказати, що він ніколи не всміхався, нічого не сказати. Здавалося, вусатий чорнявий і кремезний чоловік завжди злиться, навіть коли все гаразд. Марсу незмідно супив брови, блискаючи похмурими лютими очима, ніби на поготовів чипитися зубами в кожного. Піднімаючись вузькими сходами до кабіни управління, я відчувала, що з кожною сходинкою втрачаю енергію. А проте чудово знала – він поважатиме мене тільки якщо я виявлятиму силу. Та чи можливо це – вдавати сильний характер перед людиною, наділеною силою природи? Лоцман сидів біля приладів у зашкленій кабіні із пошкрябаними шипками. Обличчя в нього розчервонілося – він засукав рукави сорочки, оголивши волохаті руки. Доброго ранку, Марсо. Він обернувся і ледь помітно кивнув. З одного боку мене паралізував страх перед цим типом, і з другого не давали спокою думки про натиск катель. Отож я набралася духу. Слухай, ти не ображайся, але хочу тебе попрохати. Говорив мікрофон тихіше, коли оголошуєш відправлення. Бо ти надто репетуєш. А вам яке діло? гримнув він своїм хрипким голосом. Розумієш, клієнтам це ріже вуха. От бідолахи. Якби ти дещо стишив голос, було б ідеально. Я вам не дикторша потелеку. Не знаю, чи я чогось добилася, та принаймні передала послання. Мені полегшало, і я з собою пишалася. Тепер можна було йти до страхового агента в бірюзовому костюмі. Я провела його у мій кабінет, що вже звільнився, бо Шарль повернувся у свій. У цій надміру пишній обстановці – зелений килим і обшиті темним деревом стіни – я часом почувалася немов у романі «Агати Крісті» – «Смерть на Нелі», наприклад. Уранці б встигла ретельно прочитати нову угоду на корабель, яку хотіла укласти – та й у попередні були суттєві прогалини. Тож я вирішила про всяк випадок зустрітися після обіду з іншим страховиком, щоб порівняти і обрати найвигідніший варіант. О п'ятій вечора до мене прийшла молода пара, яка вибирала заклад для святкування весілля. Але мені не вдалося схилити їх до конкретної домовленості. Надвечір я ще раз зв'язалася з кількома компаніями, зацікавленими в проведенні щорічних корпоратирів на борту корабля, та це був не мій день. Усі мої пропозиції відхилили. Після кожного провалу я картала себе за хибний підхід, попри те, що чітко знала, як треба діяти. У вирішальному мить щось мене стримувало, заважало говорити і робити те, що підказувала інтуїція. Я ніяковіла, не відчувала, що маю право на авторитетність, боялася, що працюю не на своєму місці. Коли вже вечоріло, я вирішила відпочити і випити кави в кімнаті для відпочинку. Зайшла, роздратовано зиркнула на раковину, де знову громадилося до стобі согорняток. Поки готувалася кава, я висипала записочки із коробки для відгуків. Кілька тижнів тому на моє прохання Бобі змайстрував дерев'яну коробочку. Я хотіла, щоб кожен міг укинути анонімну записочку із коментарем про моє керівництво. Ідея була в тому, щоб люди не тримали претензій при собі і лишали відгуки. І я б тоді розуміла, як покращити стиль управління. Я також сподівалася, що дізнаватимуся про можливі напруженості, перш ніж ті переростуть у серйозні проблеми. Писали різне, геть нецікаві коментарі, інколи суперечливі, доволі адекватні зауваження, скарги, поради. Часом слушні, часом дурнуваті. Траплялися й дошкольні записочки із далеко не безпідставними закидами. Про справжні негаразди. Скреготнув червоний замочок, і коробка відчинилася. Сьогодні я отримала три послання. Не густо, бувало й більше. Довіряй нам хоч трохи. Якщо будеш надто доброю, нічого не доб'єшся. І у тебе параноя? Закит про параною видався мені несправедливим. Без сумніву я надто старалася бути завбачливою, через що нічого не лишала на довіру. Але параноя це не про мене. У кінці робочого дня Шарль покликав мене до себе в кабінет. Коли я зайшла, він здивував мене тим, що встав і зачнив за мною двері. «Сідайте, будь ласка», – сказав він. Я мовчки сіла. Повз корабель прогудів катер, розплескуючи хвилі. Шарль підійшов до свого столу і усівся навпроти мене. «Сигарету?» – запропонував він, простягнувши пачку. «Ні, дякую», – мотнула я головою. Він узяв собі, підпалив старою позолоченою запальничкою і затягнувся, галантно видухнувши дим у бік, а не мені в лице. Це вже буде три місяці, як ви працюєте на кораблі. Я всміхнулася на знак згоди. Випробувальний термін завершується наступного тижня. Так, усе правильно. Він знову затягнувся і не одразу видихнув дим. Не хочу ходити з вами у коляса, приймати рішення тишком-нишком. Я ще остаточно не визначився, але не впевнений, що вас залишу. Удар під дих. Мені аж дух забило. Я не знала, що відповісти. Попри щоденні труднощі в роботі, у мене й гадки не було, що я можу її втратити. Звільнити мене? Я застигла в фотелі, прикипівши очима до боса. Йому теж, вочевидь, було незручно. Фінансова ситуація в нас тривожна, пояснив він. Я сподівався, що ви активізуєте діяльність, та цього не сталося. Ми й далі працюємо у збиток. Бухгалтер щотижня б'є на сполох. Про банк я взагалі мовчу. Ми так довго не протримаємося, треба терміново щось робити. Я звучно глитнула. На ринку зараз сутужно, клієнти не наважуються. Я відчуваю, що ми вийдемо з цього глухого кута, але потрібен час. Він помовчав кілька секунд, замислившись. «Маєте ще десять днів, щоб показати себе і досягти якихось результатів», – сказав він доволі привітно. «Я б дуже хотів дати вам більше часу, та, на жаль, не можу». Мені здалося, ніби все моє життя знагла похитнулося, ніби земля розчахнулася під ногами. Я не знала, що казати. Шарль виглядав не менш засмученим за мене, а я від цього ще гостріше відчувала провал. «Я роблю все, що мені до снаги», Нарешті сказала я. Не сумніваюся. Я відчула, що очі наповнюються слізьми. О, ні, я тут не рознюняюся. Гадаю, додав Шарль, у нас неправильний підхід. Ви не зосереджуєтеся на головному. От сьогодні ви практично весь день присвятили страховикам. Ну, серйозно, хіба зараз нема нагальніших справ? Про мене докір був не зовсім справедливим. Не ж кажуть, що управляти означає прораховувати наперед. Я промовчала. Я от думаю, може у вас не той характер? Може ви не годі досягти успіху на цій посаді? Цю критику я сприйняла як жорстокий удар. Шарль дійняв до живого. Щось гірше за це годі уявити. Можна змінити поведінку, підхід, манеру говорити або триматися, Ставлення, а от характер, який уже є. Запала тиша, та ось нарешті Шарль мовив. Послухайте, маєте 10 днів. Ви ще можете переконати мене, що варті цієї посади. Зберіться і силами, запровадьте необхідні зміни. А головне, покажіть результати. Я щиро бажаю вам успіху. Того дня я геть розчавлена рано вийшла з роботи. Вийшла до набережної Селестинців і швидко-швидко пішла. Як мені виправити ситуацію за 10 днів? За якихось 10 днів? Та ще й показати результати. Потрібно диво, радикальні зміни в тому, що я роблю, думаю і відчуваю. Я не обирала свого характеру. Не видно, що маю стільки страхів, сумнівів і вагань, які гальмують мої реакції. Я не навмисне працюю так, а не інакше. До того ж, заздрю тим, хто ставиться до життя легше, не обтяжує себе мільйоном думок. «Обережно!» – загорлав якийсь чоловік і схопив мене за руку. Синій Ренодофін вихром промчав перед моїм носом вулицею Гренет, яку я збиралася приходити. «Дякую, дякую вам, друже!» Я перейшла дорогу і попрямувала до набережної Сент-Антуан. Мені хотілося вирішити все одразу, одним махом. Розібратися із батьками, із генами та хромосомами, якими вони мене наділили, із Богом чи проведінням, чи бознащий з чим, із босом, із склятим кораблем, із моєю пришелептуватою командою, із катель, яка плете інтриги в мене за спиною. Із нерішучими чи надміру вимогливими клієнтами. Усе це через них. Усі вони винні в цій жахливій ситуації. У цій кричущій несправедливості. Я почувалася самотньою. Одна однісінька в цілому світі. Одна проти всіх. Покинута самітня. Я безцільно вешталася вулицями і йшла все швидше. Мені треба було зняти стрес – позбутися відчуття гіркоти, розчарування. Другою траплялися чоловіки в костюмах, які спокійно і розслаблено верталися додому після вдалого робочого дня та усміхнені парочки, які йшли вечеряти до міських ресторанчиків. Яка ж нестерпна безтурботність! А мені тим часом хотілося замкнутися в собі, нікого не бачити, навіть Натана, який мав прийти пізно ввечері. «Десять днів. За десять днів я втрачу найважливіший шанс мого життя, неймовірне підвищення, що звалилося, як сніг на голову. Я сердилася на себе. Я не скористалася нагодою, не вхопилася за унікальний шанс, не кинула на нього всі сили. Я все зіпсувала. Я дійшла до схилу, проминула торговців, що смажили картоплю фрі і розносили навкруги запахи жирної їжі». І навіть не сіла у фунікулер на вулиці Терм. Вирішила піднятися на круарус пішки під верески дідлахів у коротких штанцях, що шугали сюди-туди на роликах. Коли я нарешті дісталася додому, на силу переводила дух. Я плюхнулася в ліжко, не роздягаючись. Де й поділася витримка. Я розридалася, а потім заснула. Прокинулася, від передвечірніх променів сонця, що лоскотали обличчя і змушували мене розплющити очі. Мій електронний годинник джаз показував восьму десять. Так хотілося запнути фіранки і завалитися спати, але я згадала, що пообіцяла прийти на вулицю до на відкриття фотовиставки моєї подруги Жанни. Неохота, така неохота мене взяла. Проте за годину я вже була в імпровізованій галереї в колишньому винному сховищі зі старим паркетом і стінами, облицьованими камінням. Відданість подрузі взяла гору над душевною порожнечею. Я мусила прийти, щоб не засмучувати близьку людину, та настрою на виставку не було. Яко взяла очима по чорно-білих знімках на стінах, освітлених великими помаранчевими прожекторами. Але не бачила їх. Походжала поміж відвідувачами, не знаючи, що робити із келихом шампанського, який мені всучили. Аж тут якийсь чоловік постукав ложечкою по своєму келиху, вимагаючи тиші. Цьому гарно вбраному чоловікові було років 30. Він виголосив промову на честь моєї подруги. Коротку, але блискучу і дотепну промову. Говорив невимушено. Видно було, що почувається, мов риба у воді і впевнений у собі. Звісно ж, я позаздрила йому. Коли оплиски стихли, я сподивом завважила, що він усміхнено наближається до мене. «Цікавишся індустріальним мистецтвом?» Дістало, що всі мені тикають, наче дівчинці. «Індустріальне мистецтво? Оно воно що!» а я не помітила, що стою біля світлини, де оголений чоловік пазує біля апаратури закинутого заводу. Я силовано всміхнулася. «Пізнала мене?» – мовив чоловік. Я пильно на нього подивилася. «Ні». Його вуста торкнула гарна усмішка. «Дам підказку». «Окей». «Ліон один». «Мій універ «Ліон один». Ми що, вчилися на одному курсі? Я ж провела там ледве два роки. Мені шкода, але я не пам'ятаю. Ремі Марті. Мені з подиву мову відібрало. Ні за що не впізнала б однокурсника. Ні за що. Найсмішніше, що зовні він узагалі-то не змінився. Його трансформація була внутрішньою, але настільки суттєвою, що він цілковито перемінився. Ремі Марті, що його я знала, був геть неприкметним, мершавеньким, із тих людей, яких ніхто ніколи не помічає. Хоч в універі мене всі вважали скромницею, порівняно з ним я була Тіною Тернер. Варто було комусь сказати йому, бодай, слово, він багровів, як буряк. А коли викладач мав необережність запитати його на семінарі, починав тремтіти і слова застрягали йому в горлі, не видавав ані звуку. Дехто співчував Ремі, дехто кепкував. Зустрівшись з однокурсником на виставці, я почувалася так, ніби щойно пробігла 110 метрів із бар'єрами, і в мене паралізувало всі чотири кінцівки. Як він міг стати таким упевненим у собі, комунікабельним, харизматичним? «Якесь паранормальне явище». «З тобою все добре?» – захвилювався він, схопивши мене за руку. «Так, так», – збрехала я. Проте фізичний контакт, його дотик, наче змусили мене скинути маску. Він подав мені тістечко, петіфур, і був таким уважним та доброзичливим, що після кількох фраз і кількох ковтків алкоголю я довірилася йому і розповіла про всі знегоди. Він вислухав, не перебиваючи. Я виговорилася і замовкла. Він ще довго мовчав, але сама його присутність діяла заспокійливо. Нарешті він заговорив тихим, виваженим голосом, що різко контрастував із голосом у галереї. «Я знаю одного чоловіка», – повільно мовив Фремі. Який може, якщо захочеш, дати тобі іншу особистість? Я на хвилю втупилася в нього. Як то іншу особистість? Таке взагалі можливо? Він зиркнув на офіціантів, що сновигали сюди-туди, ніби пересвідчився, чи немає зайвих вух. Він новіює нову особистість під гіпнозом? Я була спантеличина. Це що жарт? Ні, я цілком серйозно. Я пильно глянула на нього. І справді не схоже, що жартує. І хто ж цей чоловік? Ремі знову стурбовано роззирнувся навкруги. Великий магістр братства, таємного ордену. Він успадкував знання предків про функціонування людської психіки. Я ледь не розреготалася. Що за маячня? Ремі зітхнув. Мовляв, що поробиш, отак воно. «Я сам намагався заглибитися в цю тему, але то неможливо. Ці люди володіють таємницею споконвіку». Він говорив вельми серйозно, щиро. «Я геть розгубилася. Мені й не вірилося і розпирало від цікавості». Я мовчки розглядала Ремі. «Очевидно, він сам пройшов через великого магістра». Молода білявка в довгій чорній сукні простягнула нам тацю із петіфурами. Я почастувалась одним і продовжила розмову. Під гіпнозом, так? І що саме він розповідає, щоб зробити із тебе нову особистість? Ну, взагалі ти цього не знаєш, бо швидко перестаєш усвідомлювати його слова. А коли виходиш із цього стану, нічого не пам'ятаєш. Я б такого не допустила, якби зважилася звернутися. «Довелося б», – сказав він з усмішкою. «Ні, я би щось вигадала. Не знаю, може записала про змову?» Це дуже кепська ідея. «Чому?» Римінет пив шампанського перш ніж відповісти. Я питав у нього, намагався з'ясувати, що він мені казав, коли я був у трансі. «І що?» Він сказав, щоб я ні в якому разі не дізнавався з місту його казань, що це може мені зашкодити. Він говорив так суворо і серйозно, що я більше не наполягав. То вірився йому. Прийняв правила гри. Я мутнула головою. Так не годиться. Ніколи б не змогла сліпо комусь довіритися. Треба, бодай, убезпечитися на випадок проблем, щоб потім можна було дати той запис психотерапевту. Нехай повертає мене колишню. Мій однокурсник скривився, мовляв, навряд таке можливо. Ремі, ось ти де, а я тебе всюди шукаю. Гарненька брюнетка в дуже короткій сукні замалим не повисла в нього на шиї і цьомкнула. Він устиг сунути мені в руку візитівку, перш ніж дівчина потягла його до натовпу. Я добула шампанське в кутку поруч з фотографією оголеного чоловіка на закинутому заводі. Додому повернулася в глибокій задумі. Раніше б я не наважилася викинути такого коника. Отак довіритися незнайомцеві, який до того ж знався із таємним орденом. Немислима поведінка, як для мене. Удома уже був Натан. Він читав у фотелі і видався мені особливо байдужим. Заледве глянув у мій бік. «Я була на вернісажі у Жанни. Я знаю». «Чи то язик проковтнув, і кілька слів не витягнеш». Тільки в ліжку, коли ми вимкнули світло і ляглись, розвернувшись кожне у свій бік, Натан нарешті порушив мовчанку. Приглушений голос лунав у пітьмі незвичним тембром. «Не знаю, що відбувається із нашими стосунками». Мовив він, але довго ми так разом не протягнемо. От і все більше нічого не додав нічого. Цими словами він мене наче обухом по голові вдарив. Я була ошелешена, потребувала пояснень, мала зрозуміти, що сталося, але від холодного голосу Натана заціпеніла. Він говорив тоном, що не допускав продовження розмови. У спальні повисла гнітюча тиша. Я не дозволила собі схлипнути. Сльози беззвучно струменіли по щоках. Тепер я довго, дуже довго не засну. Сумні думки роїлися в голові підмірне посопування чоловіка, якого я не хотіла втрачати. «Що зі мною трапилося? Чому все валиться?» Де й поділася гадана рівновага в моєму житті. Здавалося, земля тікає із-під ніг. Я все прокручувала в голові події цього жахливого дня. І образ колишнього однокурсника із безтурботною усмішкою невідступно поставав перед очима. Я уявляла собі, що й зі мною станеться така трансформація. Мріяла про переродження, про життя без перепон, без тривог і страждань. І от посеред ночі я прийняла рішення. Завтра зателефоную Ремі, візьму контакти великого магістра і чим швидше домовлюся про зустріч. Вулиця Лож, Старий Ліон на вузенькій пішохідній вулиці, що сусідувала із торговельниками, сіра кам'яниця видавалася закинутою. Непоказаний фасад справляв враження архаїчного. Перш ніж піти до входу, я роздивилася будівлю здаля. Таблички з іменем немає, але це точно правильна адреса, яку годину тому мені продиктували телефоном. Братство Келій. Назву сказав Ремі – не афішувало своєї діяльності, і великий магістр Оскар Фірмен ніде не ні фігурував. Дивне ім'я – Оскар Фірмен. Я довго вагалася, та нарешті штовхнула старі двері, що не одразу подалися, і потрапила в огорнене мороком просторе приміщення. Виглядало невельми заманливо, і я на силу зважилася переступити поріг. Пахло холодним, Вологим камінням, важкі двері глухо захлопнулися, і Грюкіт прокотився луною. Старі сходи з дерев'яними, затертими від часу поручнями вели із затхлого передпокою нагору. На стінах повсюди лущилася фарба. Світло побивалося лише з гори, поблискуючи з невеличкого скляного копола в горішній частині сходів, десь на третьому чи четвертому поверсі. На долі стояв величезний глиняний горщик із гігантським ковчуковим деревом. Єдина ознака життя в цьому загубленому в часі будинку. Рослина височіла посеред сходового майданчика, чіпляючись за поручні і опори під ними, тягнучись до світла. Жодних вказівників. Я нерішуче пішла сходами. Сходинки одна за одною скриготіли під ногами. У будинку, що видавався давно покинутим людьми, ознаки життя подавала тільки рослина, яка стриміла вгору. Виходи на перший і другий поверхи були забиті дошками. Я дісталася останнього. Лишалося кілька сходинок, коли в дверному отворі я побачила старого пана. Блакитні очі пронизливо втупилися в мене. «Я чекав на вас», – мовив він низьким голосом. Я на мить спинилася, – а тоді піднялася до нього. Серце стискалося від хвилювання. Посріблене сивиною волосся чоловіка відтіняло грубі риси обличчя, що випромінювало безтурботність і вселяло спокій. Вбраний він був у білу сорочку і сірі штани, без піджака. Він попровадив мене коридорчиком до просторового покою із мансардною стелею. Вигадлива конструкція із старих балок вражала. Уздовж стін стояли стележі, що ломилися від книжок. Звичайних вікон не було, тільки на похилій стелі мансардний вікон – в рамі скованого заліза. Із викривленої шибки лилося світло і визирав шматочок ліонського неба. Покій прикрашала дивовижна колекція орхідей у фаянсових горщиках. Ми всілися в брунатні шкіряні фотелі один проти одного – я звикла, що письмовий стіл завжди відділяє мене від співрозмовника, тому бентежно було сидіти отак близько, без бар'єра. Зморшкувати лице старого пана контрастувало із красою тендітних орхідей, розставлених по всьому покою. Чоловік не квапився порушувати мовчанку. Чекав, щоб я заговорила першою. Тож я одразу перейшла до діла. Ремі Марті сказав, що ви допоможете мені змінити особистість. Він глянув на мене якось дивно. Я не могла вгадати, що означає той погляд. Чи доброзичливо до мене ставиться цей чоловік? Чому ви цього бажаєте? Запитав він поставленим голосом і низьким тембром, що втім звучав виразно, приховуючи вік його власника. «Ахай йому!» – вирішила я і відверто розповіла свою ситуацію. Пояснила, чому більше не можу жити із страхами і сумнівами, які заважають мені проявляти себе так, як хотілося б, поводитися як слід. Я сказала, що моя особистість душить мене, стискає в кайданах, із яких я не можу вивільнитися. Розповіла про ризик втратити роботу і про тріщину в особистому житті. Завершивши розповідь, я відчула, що переклала тягар на співрозмовника. Якось полегшало. Ніби відтепер ми в цьому разом. Чоловік довго мовчки дивився на мене пронизливим поглядом. Я відчула, що повністю розкрилася перед ним. Він зазирав глибоко всередину мене. Аж до непристойності цей чоловік читав мене, як відкриту книгу. «Ви абсолютно впевнені, що прагнете змінити особистість?» Правда була в тому, що я досі металася поміж надією і тривогою. «Я впевнена, що хочу змінитися, але...» «Мені б хотілося знати, як це відбувається. Я вас не знаю, не дуже собі уявляю, як ви це робите». Він усміхнувся, але значення його усмішки було складно розгадати. Спершу вам треба прийняти остаточне рішення. Із упевним прийняттям рішень у мене кепсько. І це одна із вад, які я в собі терпіти не можу. Він зітхнув і продовжив. Я можу провести вас шляхом до змін, але ви маєте розуміти, що цей шлях непростий. Ви усвідомлюєте труднощі? А вже ж? Він втупився у мене поглядом, здавалося оцінює. Може, сумнівався у моїх мотивах, у моїй щирості? Знаєте, не існує кращих і гірших особистостей. Прошу, давайте тільки без політкаретних промов. Я ж не дурипа. Доволі роззирнутися навкруги, щоб побачити більш рішучих, більш харизматичних, більш позитивних, більш самовпевнених, більш самовдоволених, більш безтурботних людей, ніж я. У мене, а нічого з цього немає. Жодний з цих рис. Я замовкла. Мої слова досі резонували в тиші, і я усвідомила, що в них була злість. Старий пан без жодних емоцій пильно дивився на мене. Для мене, нарешті сказав він, це велика робота, а я не люблю працювати задрама. Так, звісно, скільки це коштуватиме? Він усміхнувся. Я не мав на увазі гроші. У цьому плані я від вас нічого не вимагаю, бо це суперечить статуту нашого братства. Та людина мого віку не може собі дозволити гайти час, витрачати його на… цікавих туристів, так би мовити. Скажу прямо, зміна особистості – це свідомий вибір не без зобов'язань. Яких зобов'язань? зобов'язань на безповоротному шляху змін. Воротя не буде. Назад не вернутися. Мені скрутило живіт. Безкоштовна послуга теж мене тривожила. Безкоштовний сир лише в мишоловці. Усе має свою ціну. Яка ж ціна в цього пана? Що йому з того, що я змінюся? Що він від мене хоче? І як це відбувається? Тобто поясніть мені, що конкретно ви робитимете. Ви опишете мені, якою людиною хочете стати, а я навію вам особистість, що якнайбільше відповідає опису. Навіювання проводиться за допомогою гіпнозу. Вівши вас у транс, я можу дістатися вашої підсвідомості і закласти підвалини нової особистості. Але як саме ви це робите? Як це можливо? Кілька секунд він мовчки дивився на мене і знагло ухилявся від прямої відповіді. Тільки ми знаємо, як здійснюються такі зміни. Кортіло засипати його питаннями про братство, про те, хто він і звідки, чому займається цією діяльністю, що то за покликання. Утім, Рим застаріг мене про це, тож я стрималася. Я розривалася між бажанням віддатися на волю стригання і страхом, що тримав мене у ліщатах. Чоловік не зводив із мене очей, і, здавалося, ці блакитні очі зазирають в самісіньку душу. Мені треба все обміркувати. Скушна думка. Шарль поклав слухавку і відкинувся на капітанському кріслі з червоного дерева. Він укотре позичив у директорки кабінету, оснащений телефоном. За ілюмінатором у мідні рамі тягнулася довга баржа навантажена піском. Банк Креділіоне остаточно відмовив Це вже факт Обідуся без вас пихаті банкірюги Старого Світу, бурмотів у бороду Шарль. Масштаби й могутність не вбережуть вас від погибелі. Динозаври вимерли, хоч були найбільшими і найсильнішими тваринами на землі. У Шарлевих руках лишалася остання карта, розігравши яку, можна було знайти гроші на реконструкцію корабля. Усе вийде. Безсумнівно вийде. Шарль зроду не втрачав оптимізму, навіть коли напорювалася на підводні камені. Американські інвестиційні фонди, що після війни активізувалися за океаном, тепер заполонили Францію. Наші старі банкіри в класичних костюмах-трійках із подвійними підборіддями не здогадувалися, що насувається фінансова революція. «Добрий день, Шарлю!» Він підвів очі і побачив катель. Як завжди, сексуально донестями. Обтислі, елегантні чорні штани підкреслювали гарні стегна і вузьку талію. Під вдало підібраним топом вимальовувалися округлі груди. «Заходьте, Катель!» Вона повернулася спиною, щоб зачинити двері, і Шарль помилувався вигинами її сідниць. «Прошу, сідайте!» – мовив він. «За що мені така приємність?» Прийшла розповісти вам останні новини про нашу команду. «Слухаю, дуже добре!» Я реалізувала кілька задач, і вони починають давати плоди. «Задач?» Так, це важливо, щоб кожний знав, куди скеровувати зусилля. Наприклад, я поставила задачу столи накривати в один час, уранці. І от у нас масштабне досягнення. Я вигадала майже 15 хвилин. Це звільняє час на інші справи. Дуже добре. Пізніше я планую поставити офіціантам задачу на мінімальну суму замовлення. Вони тоді старатимуться, щоб клієнти замовляли, скажімо, більше десертів чи напоїв. Враховуючи фінансову ситуацію на кораблі, гадаю, важливо збільшувати виручку. Саме так, чудова ідея. Катель самовдоволено всміхнулася на цей комплімент. «Що в мене проблема з офіціантом Натаном, і справа доволі складна?» «Що трапилося?» «Ну, скажімо так, йому ця робота не пасує, він працює неефективно. Це явно невдалий кадр, і треба попрощатися з ним якнайшвидше, поки не завершився випробувальний термін. Якщо необхідно, ви можете це зробити». Катель скривилася. Усе не так просто. «Чому?» Сибіль не в захваті від цієї ідеї. «Я розумію, що прийняття рішень їй узагалі дається важко». Але тут у неї, мабуть, інша причина. Що ви хочете цим сказати? Катель вдала, ніби вагається, ніби їй незручно про таке говорити. Шарль чекав. Справа в тим, що це вона найняла Натана. Бачите, для неї звільнити його означає визнати свою помилку. Це ні для кого нелегко, я розумію. «Пусте. Якщо він не виконує роботу, як слід, треба звільняти. У нашій ситуації нам не по кишені платити неефективним працівникам». «Звичайно, інтереси корабля повинні переважати над особистими». Шарль кивнув. У цієї дівчини світла голова. «Та й взагалі, – додала Катель, – навіть якби то не Сипіль наймала його, вона однаково не наважилася б на звільнення». Чому ви так вважаєте? Вона дуже мила, але... На вашу думку, вона занадто добра? Гадаєте, вона намагається знайти виправдання для кожного? Річ не тільки в цім. Кательна наче вагалася, добирала слова. Взагалі, гадаю, вона нерішуча за характером. Вона боїться людей і страх паралізує її, заважає діяти. Ви справді так гадаєте? Катель кивнула. Вона знає про всі проблеми, добре бачить, де і хто схибив, але не наважується нікому дорікати. Якщо ви маєте рацію, це велика проблема. Ви звернули увагу, що вона не провела жодної наради? Гадаю, боїться говорити на публіку. І на кораблі стільки негараздів саме тому, що вона ніколи нічого не каже тим, хто напарташив, побаючись їхньої реакції. М -м, упевнений, ви перебільшуєте. Не вірите, мовила вона, втупившись у шарля своїм фатальним поглядом. Тоді скажіть їй провести нараду. Закладаюся, вона спробує ухилитися. Із будинку на вулиці Луж я вийшла розгоблена. Не знала, як бути. Великий магістр, ніби як відмовляв мене. Чому? За словами Ремі, братство існує з давніх давен то чим же я не вгодила? Може, ставила забагато запитань? Реміш попереджав, що вони одержимі таємністю. Розпитуючи мене, Оскар Фірмен виправдовувався своїм похилим віком. Може, на схилі літ боявся братися до ризикованої справи? Чи, може, він навмисно відмовляв мене, щоб підохотити до згоди? Тому, перед чиїм носом зачиняють двері, кортить їх відчинити». Усі ці думки аж ніяк не заспокоювали мене. Зазвичай я довіряла тільки тим людям, що були зі мною відверті. А тут розгубилася, хоч перспектива мене вабила. Один сеанс міг вирішити всі мої проблеми, покласти край усім моїм стражданням. Я швидко попрямувала брукованими вуличками Старого Ліона, уздовж яких височили ренесансні споруди, подекуди з'єднані прохідними дворами. Серед старовинних будов заховані дива архітектури, що не вгадуються за суворими фасадами. У дитинстві мене зачаровували таємничі коридори, що вели до мініатюрних внутрішніх двориків. Я уявляла тимтешні змови, і в арках мені визжалися дуелянти фехтувальники у шляхетних вбраннях і вчувалося бряскання шпах. Я прийшла на другий берег Сони пішохідним мостом Палацу правосуддя. Місто золотило ранкове сонечко, пробуджуючи на схилах круарус, фарбовані в італійському стилі фасади будівель. Побачивши телефонну будку на набережній, я згадала, що маю зателефонувати мамі. Але у Джебуді ще було рано. Я телефонувала мамі регулярно. Для мене це було радше зобов'язання, ніж бажання поспілкуватися. У нас були складні стосунки. Вона так і не призвичаєлася до мого переходу в доросле життя і я ледь втримувала її постійні чіпляння з порадами. За будь-якої нагоди вона дорікала, що слід було послухатися поради, та картала мене за невдячність до її допомоги, якої я взагалі-то ніколи не просила. Я прийшла на корабель пізно вранці, якраз перед відправленням круїзу з обідом. Твердо вирішила домогтися прогресу, утвердитися в ролі керівниці і відповідно триматися із людьми. У мене лишалося всього десять днів, щоб проявити себе, розвернутися в протилежний бік. Я тримала в руках карти, на які поставлено моє майбутнє. Важила кожна година, кожна хвилина. Я поначальницьки суворо зробила обхід корабля і привіталася із командою. Потім жваво штовхнула двері своєї каюти, рішуче увійшла і... наткнулася на Шарля з катель, що вели б бесіду за моїм столом. «Перепрошую», – машинально сказала я, збентежившись, що ввірвалася. Катель рвучко обернулася. «У нас нарада, залиш нас, будь ласка». «Так, звісно». Я пішла на палубу. Хейц пантеличина. «Усе гаразд, Сибіль?» Це був Бобі. Він мив підлогу і подивився на мене якось дивно. «Так, так, дякую». Насправді почувалася я паскудно. Мені було аж гидко від того, що сталося. Катель говорила холодним, владним тоном. Але ж це я була її керівницею. Це я директорка, не вона. Вона змусила мене помінятися ролями, і я нічого не вділа. Та й взагалі, це ж мій кабінет. Вони сиділи за моїм столом. Це вони мали перепрошувати, не я. Чому ж я дозволила відсунути себе на задній план? Чому послухалася і нічого не сказала? Мене принизили на очах у боса. Це саботаж. Ось що це таке. Саботаж, який я сама собі влаштувала. Я глибоко вдихнула і зібрала всю волю в кулак. Треба взяти себе в руки, продовжувати, незважаючи ні на що. День почався кепсько, але я ще можу надолужити. Я повторювала собі своє рішення: добитися прогресу утвердитися в ролі керівниці. «Обережно відправляємося!» – прогорлав у мікрофон Марко ще гучніше, ніж зазвичай. Схоже, підсилив звук. Корабель затрусився і почав віддалятися від пристані. Я рішуче попрямувала до кабіни управління, перескакуючи по дві вузенькі сходинки з червоного дерева і тримаючись за товсту мотузку, що правила запоруччя. Цього разу не подарую йому не послуг. Час узяти керівництво у свої руки. Певно Марко відчув мою рішучість, бо коли я війшла, запитально підняв брови, а не як завжди злорадно вдавав, що не бачить мене, і сидів не поверхнувшись. Марко, я ж тебе вчора просила не лякати клієнтів. Вони аж підскакують від твоїх оголошень про відправлення. Чому ти знову репетуєш? Ти можеш мені пояснити? Я вперше отак зірвалася і наполягала на визнання мого авторитету. Нарешті я подолала страх, наважилася діяти і пишатися собою. На кораблі такі речі вирішує капітан. А капітан – я. Ти, може, і капітан, а я – директорка. Він не реагував, тому я знову наголосила. Я – твій шеф. Я й сама дивувалася власній самовпевненості. Набурмозившись, він пронизав мене хмурим поглядом. "Он як? Ти тут шеф? Шеф вміє робити те, що роблять підлеглі, причому краще. Ну то давай, покажи, що вмієш". Буркнувши це, він підвівся за стерна і вийшов із кабіни, залишивши мені судно на плаву. "Марко, негайно вернися". Але він уже пішов. "Марко, вернися!" «Вернися, це наказ!» Я в паніці глянула на річку. Корабель мчав уперед, розсікаючи воду. Уперше в житті я взялася за стерно. Крізь пошкребані шибки кабіни я стривожено вдивлялася у воду. «Так, вперед, тільки вперед. Але як зупинятися? Як загальмувати, якщо на шляху трапиться перешкода?» «Марко!» Жодної відповіді. Сволота, він мені за це заплатить. Бобі, Бобі! Чим туж горлала я. Бобі! Я зосередилася на річці, Вирівняла корабель подалі від набережних по обидва боки. Та як зупиняти цю кляту махіну? Бобі! Та йду, вже йду! Почувши його лінивий голос, я полегшено зітхнула. Стань на моє місце. Зупини корабель. Чому? Якась проблема? Вяло мовив він голосом буба марлі після трьох косяків. Зупиняй. Я взагалі -то не вмію управляти. Зупиняй, кажу тобі. Добре, добре. А де пришвартуватися? Де завгодно, десь біля берега, але дивись, не вріжся. Я вибігла з кабіни шукати Марко. Як змусити його повернутися, не принижуючись, не втративши обличчя? Говорити із позиції влади? Звеліти негайно повернутися на робоче місце, пригрозивши звільненням? Самовільна відсутність є законною підставою для звільнення. Я маю певне право так вчинити. До того ж, це буде застереженням для всіх інших. Я утверджу свій авторитет над рештою підлеглих. Мені кортіло відчути себе в директорській ролі, задіяти примус, заявити нарешті про свою владу. Та водночас усередині мене спалахували червоні вогники тривоги, як це завжди траплялося в миді небезпеки. «Не роби цього!» – нашіптував внутрішній голос. «Подумай про наслідки!» Я мала всього десять днів на перезапуск усієї системи. Як це зробити без наставника самотужки? Це не відбувається в момент за памахом чарівної палички. Можна ставити хрест на круїзах з обідами і вечерями. Як набрати в клієнтів, лишаючись на пристані? Це неможливо. Виручка скоротилася і потягне мене за собою на дно. Поглянув правду у вічі. Хай як прикро, я зацікавлена в тому, щоб Марко чим швидше повернувся до роботи. Я опанувала себе, глибоко вдихнула, наступила на гордість і пішла шукати Марко. Той курив на палубі, спершись на поруча. Я розрядила обстановку, сказала, що мені шкода, що зірвалася. Пояснила, що шеф не мусить уміти те, що роблять співробітники, бо його роль у тому, щоб регулювати діяльність, підохочувати команду. Він мовчки вислухав. Спокійно докорив, вочевидь зловтішаючись тим, що я виправдовуюся. Потім кинув на мене зневажливий погляд і повернувся в кабіну управління. Я почувалася приниженою, але водночас зітхнула із полегшенням. Дивне відчуття, треба сказати. Коли вже по щирості я зайшла в глухий кут, або я дозволяю страхам заволодіти мною і роблюся надто доброю, надто обережною і ніхто мене не слухає, або долаю страхи і утверджую авторитет. Та це призводить до сутичок і я втрачаю над собою контроль. Я стала заручницею двох програшних варіантів. До кінця робочого дня я так і не впоралася з дилемою. Я розуміла, що саме треба поліпшити на борту корабля, але не могла змусити до змін людей, які за це відповідали. Я силкувалася шукати золотої середини між утвердженням авторитету і такими конфліктами, як із Марко, та не було на те ради. Надвечір, коли рівень стресу від дрібних провалів у мене зашкалював, дісталося барменові Джефу моєму безпосередньому підлеглому, який вивів мене із рівноваги. Він стояв за старою барною стійкою, де виставив рядком піали із солоним арахісом. Джефе. Сказала я. Попрохай в Радріге на кухні приготувати нарізку сирих овочів соломкою для перетивів у барі. Коли клієнти топчуть арахіс, вони вже не голодні і в ресторані не замовляють перший-другий десерт. Щоб я більше не бачила арахісу. Та ні, відказав він. Катель виліла подавати арахіс. Вона навпаки каже, що сіль стимулює апетит. Почувши ім'я конкурентки, я ошаліла. Мене вивело, що він визнає її авторитет і чхати хоче на мій. Я зробила над собою надлюдське зусилля, щоб не злетіти із катушок. А я кажу тобі змінити горішки на овочі». «Ні, катель не згодна, вона чітко про це сказала». «Джефе, хто твій бос? Нагадати тобі, що це я? Отож роби, як я кажу, будь ласка». «Я у ваші справи не лізу, між собою розберіться». «Не можна вимагати одне, а потім інше. Якось уже домовтеся». І лише впіали з арахісом на барній стійці. Мене так і підмивало змахнути рукою та й скинути їх осі на підлогу. Та я зупинила себе і метнулася до себе в каюту, стримуючи сльози. Замкнулася на ключ і знеможено опустилася на стіл, обхопивши голову руками. «У мене нічого не вийде». Мої зусилля пішли пусто. Ще маю дев'ять днів, але вони нічого не змінять. Усе скінчено. Дарма я збирала всі свої сили. Дарма змінювала підхід, інакше розмовляла. Це все ні до чого. Проблема значно глибша. Ніхто не прислухатиметься до людини, яка сама в себе не вірить. Люди підсвідомо тягнуться до тих, хто має високу самооцінку і не сумнівається в собі. Це майже тваринний інстинкт. Нема на те ради. Це ніяк не пов'язано з тим, чи маєш ти рацію, чи справедливо говориш, чи гарна ти людина. Я лише прикидалася, тому мої зусилля були марними. Не мали і ніколи не матимуть впливу на жодну людину. Я налила собі в склянку води і випила. Намагалася заспокоїтися. Глибоко дихала. Тоді зняла слухавку. Зателефонувала Оскарові фірмену і сказала, що згодна. Він призначив мені зустріч на завтрашній ранок. Я поклала слухавку і роззирнулася до У тиші каюти вчувалися тільки легенькі поскрипування дряхлого корабля. Життя колишньої Сибіль пішло в небуття. Починався новий етап. Я зачинилася в каюті до кінця робочого дня. Щойно прийняла рішення, якось полегшало, але на душі однаково скребло. Я попрохала, щоб птацю з їжею мені принесли в каюту, і це зробив Натан. Я завбачливо зачинила за ним двері і сказала. «Скільки можна ховатися? Ми нічого не робимо разом, нікуди не ходимо». «Це ж ти боїшся, що нас побачать?» «Із мене вже годі». Ну, і нехай, ризикнемо. Я взагалі не переймаюсь. У котрі ти сьогодні звільняєшся? У 23-й. Так пізно? Я ж обслуговую на вечірньому концерті. А, точно. Слухай, зустрінемось після концерту в гранд-кафе Доногісіан. Нам корисно побути вдвох не вдома і не на кораблі. Домовились. Я спокійно повечеряла на самоті, переглядаючи операційні рахунки за травень. Чекала, коли пролунають перші звуки рояля, щоб у темряві прошмигнути в залу і подивитися концерт. Наша постійна співачка Палама виступала сьогодні з піаністом Джеремі Фланганом. Нехай Палама, як і я, була молодою 30-річною жінкою, нам усім вона була за матінку. Завжди готова вислухати і допомогти. До кожного доброзичлива, щедра на поради для тих, кому кепсько ведеться. Я зайняла вільне місце в кутку зали. Розсіяне жовто-червоне світло, скероване на сцену, створювало затишок. На роялі стояли келих із льодом і пляшка ірландського віскі. Пальці Жеремі невимушено ковзали клавішами. І глядачам далеким від музики певно здавалося, що віртуозно грати легко. Ніжним голосом Палама заспівала джазову пісню Ніни Сімон. Усі припинили гуманіти і прикипили поглядами до сцени. Елегантна чорна сукня, доволі коротка і шикарна, вигідно підкреслювала смагляву шкіру співачки. На ній були туфлі на високих підборах, яскравий макіяж і охайна зачіска. Вона вміла виглядати сексуальною водночас вульгарно. Публіка її обожнювала – Ця жінка електризувала людей. Музика завжди якось дивно на мене впливала. Умиритворювала і зачаровувала водночас. Знімала із мене тяготи, змушувала забувати проблеми. Ніби відмикала мозок, миттю звільняючи від турбот, обтяжливих думок і прикрошів. Усі мої незгоди раптом щазали, немов за памухом чарівної палочки. У нашого роялю було унікальне звучання. Гарне – Ніжне, витончене. Я більше ніде такого не чула. Може, то завдяки особливій історії інструмента. То був старий блюнтер 1932 року. Його виготовили в Німеччині. Потім він поїхав у Лондон до свого англійського власника. А за кілька років подався за ним аж до Індії, де застав часи Ганді. Після розпаду Британської імперії Рояль повернувся додому, в Європу і опинився в Лозанні, що у Швейцарії, а пізніше у Франції, на Пігмаліоні. Слухаючи мелодійний голос Памали, я заплющила очі і подумки перенеслася на її місце. Я відчувала те, що, як мені здавалося, відчувала вона. Тримтіла так само, як вона. Я уявляла, що стою на сцені і під звуки старого блюнтера і власного голосу, Дозволяю собі дарувати публіці те, що лине з потаємних глибин моєї душі. Це була мрія, нехай і не здійсненна. Та мрії, витягуючи нас за межі самих себе, допомагають жити. Як і домовилися, ми зустрілися із Натаном пізно, ввечері в Негосіан, в відомому ліонському кафе, що того року святкувало сторіччя. Так добре було побути вдвох. Подалі від сумної двокімнатної квартирки, у розкішному інтер'єрі з високими ліпними стелями в стилі Другої Французької імперії. Саме в цьому закладі ми вперше вечеряли, коли познайомилися. Натан замовив келих ігристого Креман де Бургонь, і я собі те саме. Трохи випивши, ми розслабилися і говорили про все, що заманеться, крім роботи. Я попрохала його розповісти про дослідження для докторської. Це була одна з небагатьох тем, що справді захоплювала його, і він пожвавішав. Очі його заблищали, і я замилувалася ним. Я ніби переживала наші стосунки від початку і знову повірила в нас. Я поїдала його очима і хотіла його чоловіка, який не відав, що то був останній вечір із Сибіль, яку він знав. Мені було цікаво, як він поставиться до мене завтрашньої. Жінки в новій шкірі. Чи завважить зміну? А що як такою я йому менше подобатимуся? Чи це можливо? Я накрила його руку своєю. Ходімо додому. Я оплатила рахунок. Ми підвелися, і поки йшли до виходу із ресторану, я пригорнулася до нього. Та раптом напружилася і машинально відсахнулася. Біля вікна, склавши ногу на ногу із сигаретою в руках і ледь помітною усмішкою, Сиділа Катель. Молодий чоловік навпроти неї щось розповідав. Вона слухала, незворушно втупившись у нас своїм пронизливим поглядом. Наступного дня я прокинулася рана і сказала собі, що геть здуріла. Як можна довіритися незнайомцеві? У душу закралася нова тривога. А що як цей тип загіпнотизує мене, щоб використати? Пригадався фільм? здається, Хічкока, де злодій таким чином змусив іншого чоловіка скоїти вбивство, аби уникнути звинувачень. Зрештою, що я взагалі знала про Оскара Фірмена та його братство? Тільки те, що розповів Ремі. Але ж ми з Ремі ніколи не були друзями, лише однокурсниками, тож і про Ремі я нічогісінько не знала. З якого дива я йому довіряю. А що як він член таємного ордену і служить агентом вербування? Треба конче дізнатися про братство більше. Я взяла телефонний довідник і заходилася гортати сторінки. Жодної згадки про братство Келі. Навіть Келі теж немає. Пробувала шукати схожі назви з іншими написаннями. Нічого. Були фірмини, але не за тією адресою і жодного наймення «Оскар». Ані в жовтих, ані в білих сторінках. На годиннику 8:10. На той ще спав. Неподалік вулиці Лош, де Оскар Фірмен мав чекати на мене о 10:30, розташовувалася бібліотека Сен-Жан. Я встигла заскочити. Я по вагалася, прихопила з холодильника яблука і квапливо вийшла з дому. На дворі було ще свіжо. Я худко проминула наш квартал, дісталася старого Ліона і поквапилася до бібліотеки, розташованої в колишньому палаці єпископа. Я не розраховувала нарити на братство щось таке, що Ремі відносив до таємної інформації. Але мала надію знайти щось за назвою Келії. І відштовхуючись від цього, можливо й дещо більше. Молода бібліотекарка не чула такої назви, але запропонувала проглянути два-три сектори. Я пробіглася вздовж високих стелажів, вдихаючи запах старих книжок, поглянула деякі тексти по діагоналі, але то були хибні джерела. Я не знала, куди спрямувати пошуки. Час збіг швидко, а я нічого не знайшла. На годиннику 9.25. Що ж робити? Раптом мені згадалася ідея, яку я озвучила в розмові з Римі. Треба записати сеанс гіпнозу. Записати... Як мене вводять у транс? Римі говорив про згубний вплив прослуховування запису. Можливо, і так. Але ж я можу записати і не слухати. А в разі маніпуляцій, принаймні, матиму змогу надати поліції доказ. Про всяк випадок я звернулася до бібліотекарки. Ви ненароком не знаєте крамничку поблизу, де продаються диктофони? Диктофони? Так, бажано мініатюрні. Жінка наморщила чоло. Не знаю, гляньте в Роланда на вулиці Брест. Це на другому березі сони, треба поспішати. За годину, коли я стрімголов неслася старим містом, у кишені в мене був один із перших диктофонів із мікрокасетою. Я набридла продавцеві, випитуючи, наскільки безшумно пристрій працює в різних випадках. Коли закінчується плівка, коли сідають батарейки тощо. Він мене щодо цього втішив. Єдина заковика була в обмеженій тривалості запису на мікрокасеті. Я мусила ввімкнути диктофон в останній момент. Я знемогла від тривоги перед випробуванням і силкувалася зосередитися на назвах вулиць і номерах будинків, щоб відволіктися і не передумати. Я прийняла рішення і дбала про захист. Вороття немає. Коли я пройшла вулицю Гадань, і на розі побачила в напівмороці вузенької вулички лож, сіру кам'яницю. До горла підступив клубок. Навкруги, ані душі. Я нерішуче подолала останні кілька метрів. У мене все стислося. Затамувавши подих, я штовхнула важкі двері і в ніздрів дарив запах холодного вологого каміння. Усередині було темно. Я попрямувала нагору, наступаючи на старі скрипучі сходинки. Діставшись перед останнього поверху, я спинилася і змусила себе зробити глибокий вдих і заспокоїтися. Уже за кілька хвилин я сиділа віч із великим магістром. Цього разу мені здалося, що він більше сміхається і старається, щоб я почувалася комфортно. Та я не тямилася від тривоги, і розвіяти це відчуття було нелегко. Великий магістр попрохав мене описати людину, якою я прагну стати. Я говорила неквапливо, зважуючи кожне слово, намагаючись якнайточніше пояснити свої устремління, адже ставки були дуже високими. Я волію стати жінкою, яка знає, чого хоче. Жінкою, яка не піддається впливу інших, а головне, не боїться та водночас не застосовує силу. Я не хочу зробитися жорстокою владною. Хочу бути твердою, але делікатною. Я детальніше описала всі нюанси особистості, якої так прагнула для себе. І що більше говорила, то більше призвачаювалася до нового образу, якого сподівалася набути. І краще почувалася. У глибині душі я була готова і, правду кажучи, давно чекала цього. Коли я вмовкла, Великий магістр знову спробував навіяти мені спокій. Я ніби з нічев'я просунула руку у зовнішню кишеню піджака і ввімкнула диктофон. А тоді дозволила собі ні про що не думати і розслабитися, як вимагав магістр. Він і сам, здається, дедалі більше розслаблявся. Говорив украй повільно усе нижчим голосом, що западав кудись у безодню моєї душі. І змушував втрачати контроль. Губити зв'язок із реальністю кому 7 січня 2018 року Сем сидів на терасі кафе Джорджо, що на березі озера. Він був у кома другий день. Зупинився в готелі Леонардуці простенькому, але комфортабельному. Усеме був номер із білими як крейда стінами і рожевою кахляною підлогою. Він орендував моторолер, щоб їздити на віллу і не залежати від таксі. Дешевше та й приємніше мчати за вивестими доріжками, підставляючи неслухняне волосся вітру і насолоджуючись пахощами природи. Сим щодня проводив із Сибіль Шердон годину чи дві. Потім повертався в готель і транскрибував інтерв'ю. Сідав за столик на терасі кафе, замовляв Мартінь і набирав текст на ноутбуку. У це такому випраці тішився Сем, помішуючи в келиху кубики льоду. Запланована сесія статей потихеньку формувалася, але катастрофічно бракувало світлин. Як проліструвати життя Сибіль Шердон? У старої пані не збереглося жодної світлини з епохи, про яку вона оповідала. Сем узяв мобільник і зателефонував асистенці. Дженіфер, можна тебе попрохати про одну послугу? А як же, за що ж я гроші отримую? Пошукай інформацію про чоловіка, який жив у Ліоні в 1964 році. Наймовірніше, потім перебрався в Нью-Йорк. Дай вгадаю, імені не знаєш, а лише колір волосся і приблизний зріст. Ха-ха-ха! Попереднього разу в тебе було ще менше інфи, а он скільки ти всього нарила. Новачкам щастить один раз. Не прибідняйся. Добре, викладай, що ти знаєш про цього типа. Його звати Джеремі Фланаган. Він був піаністом. Працював ночами в піанобарах. Не знаю, чи живий ще, але якщо так, і якщо живе не на краю світу, я б хотів запросити його в кому. І ще одне. Знайшла когось, хто поверне до життя старий рояль. Є один фахівець, що мешкає в годині їзди від Ліона. Жоель Жобе. У своїх колах вважається світилом, мотається між Францією, Швейцарією, Туреччиною. Це він реставрував всі інструменти Стенвей у консерваторії в Анкарі. Якщо він не полагодить твого блюнтера, тоді вже ніхто. Я ледве до нього дозвонилася. Отакої, От то він буде завжди зайнятий для нас, якщо доведеться чекати два роки, цей варіант не прокатить. Маю надію, все вийде він людина великодушна. Я зворушила його історією про жінку на схилі літ, у якої знайшовся рояль і яка прагне згадати молодість. Ти не сказала йому, що це Себільше Рдон? Він весь час має справу із знаменитостями, цим його не вразиш. Я подумала, краще про це взагалі не згадувати. У тебе талант. Поки рано радіти, він ще не погодився. Дай мені його номер. Скидаю. Семі в телефон сповістив, що прийшла смска. Ти золото. За дві хвилини Сем дивом додзвонився до Жуеля ЖБ. Сем Бренан, Ньюсвік. Моя асистентка Дженіфер Купер телефонувала вам. Доброго дня, пане Бреннене. Сем. Гаразд, Семе, розкажіть детальніше про справу. Знайшли старий рояль. Його не використовували понад 50 років. Як гадаєте, чи можна реставрувати? Так, якщо він зберігався в гарних умовах. Е -е -е, а які це гарні умови? Подалі від сонячних променів... Це гарантую, за п'ятдесят років на нього не впало ані промінчика. І вологості. Алло, гукнув Жой Жобе, ви ще тут? Скажімо, там, де простояв рояль, було дещо волого. Добре, подивимося. І ще одна біда, там немає струн. Пусте, власник їх зняв? Ні, ні. Семе, ви якийсь таємничий. Що це за історія зі струнами? Де вони поділися? Ну, річ у тім, що вони зникли. Розпалися. Чи що? Співрозмовник помовчав. У мене підозра, що ви не розповідаєте всього, що знаєте. Де саме зберігався інструмент? Він п'ятдесят років пролежав на дні рони на глибині п'яти метрів. «Ясно!» – Сем глитнув. «Як гадаєте, можливо розтаврувати цей рояль?» Жоель зітхнув. «Те, про що ви мені розповідаєте, Семе, це вже не рояль. Рибальська сітка, акваріум із педалями, але однозначно не рояль. Але розумієте, він не був у воді. Стояв у відсіку, де утворилася повітряна кишеня у герметично закритому приміщенні». Отож, лише трохи зазнав впливу вологості, Нічого серйозного. «Ви зможете привести його до ладу? Наколи?» «Не терпиться побачити це диво, шановний, їй Богу! Не тіште себе марними надіями!»